Tak zbývá nám vlastně jenom tento večer, zítřejší večer. Hm? Tak určitě ukončíme tu druhou kapitolu a naznačíme vlastně obsah třetí kapitoly, který se váže na tu předešlou kapitolu, stejně tak vlastně jako druhá kapitola se váže na tu první, hm? která vysvětluje Vlastně realitu, kterou chceme získat nedualistickou meditací, tedy realitu totality v, našem, v naší zkušenosti. No a teď, jestliže chceme realizovat tuto neduální podstatu reality, ať už ji označíme jakoliv, tak jsme se zabývali třemi druhy překážek, které určitě musíme střetnout. No a zjistili jsme tež, že ty překážky vlastně patří té totalitě. Právě proto, že to nechápeme, stěžujeme si cestu. Jelikož neduální vidění reality je na základě poznání, že v realitě, v té neduální realitě vlastně z hlediska neduální reality z hlediska v skutečnosti všechny jevy jsou si rovné. Právě proto nechápeme, že to zašpinění může existovat zároveň s čistotou. A že vlastně to zašpinění čistotu vyjevuje. Na toho si nejsme vědomí. No a to je to, co musíme poznat. To je to, co poznáváme právě tím neduálním přístupem. Právě proto my nechceme překážky potlačit. My je chceme poznat a proniknout tak, aby nám nevadili. Protože, jak už jsme zjistili, vlastně perspektiva neduální praxe je spasení všech bytostí bez rozdílu. Proto my se tím, že poznáváme překážky, my se tež vlastně nalaďujeme na tu totalitu, a to, co je čistý, skutečně čistý, to je právě to poznání totality, která není ani čistá, ani nečistá, ani jedna, ani mnohá, hm? ani nepřichází, ani neodchází. Ani nevzniká, ani nezaniká. No a jak víme, Nagar Džuna v Mula Madhyamika Karikas, v verších Střední cesty, vlastně začíná touto negací jako vysvětlení. Já uctívám toho, který vysvětlil nezávislé vznikání jako ne ani vznikání, ani nezanikání, ani. Přicházení, ani odcházení, ani jednotu, ani mnohost, a ani věčnost, ani přechodnost. Co to znamená? To, co je skutečné, se opravdu dá chytit. A my to chytáme čím? My to chytáme našimi koncepty. Jestliže toto ponikneme, to je vlastně meditace ve, ve smyslu yogačára. Co je meditace yogačára? Co je hledání yogačára? Hledání yogačára je odpojení. První musíme poznat, z hlediska yogačára, že ty koncepty, ty jména který my vlastně používáme k tomu, aby jsme charakterizovali realitu, charakterizovali skutečnost, charakterizovali vlastnosti, skutečnosti. ty jména samotné, vlastně žádnou realitu nemají. Pak se dostáváme tak do tak Vastumatra, to znamená, že snažíme se poznat věci pouze tak, jak se vyjevují. A kdo pa pak, jestliže to děláme, co poznáváme? Že ty jména, ty koncepty právě přidávají do reality, pojetí vlastní podstaty, které, který tam od samého začátku nebyl. No a my, jestliže rozdělujeme realitu na základě vlastní podstaty, no pak všechny naše, naše rozlišování, všechno naše dualistické pojetí reality, je prostě iluzární. Jestliže jsme to pronikli, získáváme přímou zkušenost toho, co nazýváme Dharma Dhatu. Element reality jako takové. Element reality jako takové jak víme, v buddhismu se používá slovo tátu, element, jakožto opak jáství. Tam, kde je element, nevidíme já. Tam, kde je já, nevidíme element. Proto buddhismus si rozděluje veškeré jevy na elementy. Všechno, co je materiální, je element. Země, vody a tak dále. Všechno, co je nemateriální, to je element počitků, element vnímání a tak dále, element vůle. No a tak se dostáváme do reality nejáství. No a z hlediska yogačáry jediný element, který je opravdový, to je právě ten element prázdnoty. A ten patří vědomí. Proto vědomí je skutečné z hlediska yoga čary. A tím pádem i ta vlastně realita, kterou my poznáváme, na základě našich pomílených představ, je též se nedá popřít, Tím se vlastně yogačá brání pojmu práznuty jako nihilismu. Se nedá popřít proto též existuje, ale ne tak, jak ji vidíme. A my, aby jsme ji viděli tak, jak je, musíme z naší zkušenosti prostě vymítit Pojem vlastní podstaty. A to děláme právě, že chápeme veškeré jevy v rámci totality. A ta totalita se nazývá takovost. Jestliže pronikneme takovost, pronikli jsme dharma dhátu. A to je realizace bodhisattva. A pak v deseti stádiích, které se nazývají bhumy, pak my se vlastně prohlubujeme tuto znalost darmadhátu, tuto znalost jednoho elementu, neduální podstaty veškerých jevů, až se dostaneme vlastně do stavu budovství. Čili co je cesta. Jelikož tato realizace, která je realizace totality, kde nirvána není viděná jako něco, co je odlišné od toho, co normálně vnímáme, to je neduální postoj. To už jsme vysvětlili, jelikož buddhismus tvrdí, že já neexistuje. No samozřejmě pak, ne, při náš přirozený stav je nirvána. No a teď? Jaká je cesta bodhisattva? Jaká je cesta bodisatu? Cesta bodisatu začíná vlastně teoreticky vysvětlenou bodičita. A bodičita znamená, že my nejprve máme přece vzít že nebudeme rozlišovat sebe od druhých. No a pak, jestliže pronikneme takovosti, no pak toto rozhodnutí se stává skutečností. A tuto skutečnost my se pak stáváme. A stáváme se jí v deseti stupních probuzení bodysatů. Čili první praktikujeme bodičitu na základě pochopení, na základě toho, že v nás vystane soucit. Čili studujeme, nebo vystane v nás soucit, nebo chápeme, že v našem věku se Individuální probuzení se stává vlastně nepochopitelné pro skoro každého. No a tak? Kontemplujeme na význam Gaté, Gaté, Paragaté, na význam Budhova probuzení, na příčiny Budhova probuzení. No a v nás se vyvstane vlastně rozhodnutí, že přesně to je, co naplní veškeré naše očekávání. Přesně to je, co nás plně naplní. A to je vlastně bodičita na základě rozhodnutí. Na základě. A tato bodyčita se může změnit, jestliže ten, kdo má bodyčitu na základě rozhodnutí, pokud nemá hluboké kořeny v praxi dokonalosti, jestliže konfrontuje jisté překážky, No, tak se znechutí se samsárou a zase známe všichni, to už jsem povídal mnohokrát, příběh našeho dobrého Šáry Putry. Hm? Eh, odvrátit se od eh, vůle ke kolektivnímu probuzení je lehké, ale prohloubit tuto vůli tak, aby byla vlastně naším světlem, hm? To není lehké. Protože my, bytosti neosvícené, my nechceme překážky. Nejstavnější cesta je se odvrátit od překážek. A když se nám něco nelíbí, tak když máme konfrontovat utopení tak uhneme a jdeme pryč. To je ta nejsnadnější cesta. Právě proto v Mahajánové filozofii je takový důraz na pochopení, na studium, na praxi, na jakou praxi, na neduální praxi, aby jsme si to všechno v hlavě osvojili, že je to skutečně tak, že právě ta praxe je vlastně daleko rychlejší, než se od něčeho odvracet. Ale musíme ji pochopit, jestliže ji nepochopíme, tak to nejjednodušší je se odvrátit. A my se stále odvracíme, protože nejsme schopni snášet pravdu. A pravda od samého začátku je, že vlastně rozdělení na základě vlastní podstaty ve věcech a v osobách absolutně nemá žádný opodstatnění v naší zkušenosti, ale má opodstatnění v našich konceptech a jménech, který my vlastně nadsazujeme na realitu. To je těžké pochopit. A my se vždycky odvrátíme od toho, co chceme, nebo od toho, o čem toužíme, protože máme překážky a odvrácení a zase my ty překážky interpretujeme ne podle toho, jak jsou, ale my je interpretujeme podle toho, podle našich představ. Že jim zase dáváme vlastní podstatu a nevidíme je v rámci celku. Právě ty překážky jsou tíživé, protože je nevidíme v rámci celku. A ty prekážky nás vlastně drtí, protože je nevidíme v rámci celku. A proto, jak jsme se zmínili, teď jsme měli ty překážky, začíná to tím, proč, máme tyto, proč se stále odvracíme. Protože nemáme dost praxe dokonalostí, praxe cností. Hm? No a právě proto naše bodičita stále Váhá sem, váhá tam, váhá sem, váhá tam. Většina bodhisatvů i těch velice, velice pokročilých bodhisatvů jsou vlastně též obyčejné bytosti, ale jsou obyčejné bytosti v tom smyslu, že neměly přímou realizaci takovosti. Ale jsou obyčejné bytosti s velkou moudrosti. Proč jsou obyčejné bytosti s velkou moudrosti? Protože veškeré své zkušenosti se snaží chápat z hlediska totality, z hlediska celku. No a jestliže takto praktikujeme, podle buddhistické skolastiky musíme praktikovat jednu, hm, nespočítat, ne, jeden nespočítatelný počet kalp. Hm, jedna kalpa už trvá <laughs> skoro nespočítatelnou dobu, hm, jako když odcheme granit 8 km čtverečních Každých sto let kapesníkem, <laughs> tak dříve kalpa, dříve tento granit se rozpadne, než kalpa skončí. No a teď těch, počet těch kalp, který potřebujeme, aby jsme pracovali na našem rozhodnutí, <laughs> je nekonečný. Co to je? Co to znamená? Znamená to též, že jestliže chceme praktikovat bodisatovskou cestu, čas nehrá roli. Ale čas přesto existuje. Proto Buddha přesně dosáhl osvobození za tři nespočítatelné kalpy a 100 tisíc kalp, který se dají počítat. A čas existuje, ale v rozměrech, které jsou nepočetatelné. Právě proto v nedualistickém pojetí ty dimenze, první věc, jak, se jak chápat nedualistický postoj k meditaci, je, že si ne, udělat představu, nepřesnosti našich dimencí a toho, jak nás naše vlastní mysli klamou. Ganesh jezdí na krise, Malá Lakšmi Durga jezdí na ohromném lvu. Samantabhadra jako Indra, bůh Indra na ohromném slonu. Manžušri zase na lvu, Malý chlapec, který si osvojil veškeré moudrosti světa. Ty dimenze jsou úplně jiné v nedualistické realitě. A my si představujeme, že to naše malé poznání je objektivní. Právě proto ganga vychází z, z drdolušivy. Nic není tak, jak my si to představujeme. To, co my vidíme, to je právě na základě toho, že my nadsazujeme na realitu hm? skutečnost na svých konceptů, skutečnost na svých men. No a teď, jestliže pronikneme... Hm? Tím, že vlastně skutečná realita je něco, co není stejné jako jména a koncepty, které proto máme. Vlastně jsme, to není teoretické, teoretická zkušenost, to je zkušenost v meditaci, zkušenost na základě samády. V samády my se blížíme této realitě. Protože vidíme, jak v nekonečném prostoru našeho vědomí se vyjevují veškeré reality jako sny. Naše vědomí je může všechny obsáhnout. Proč je může naše vědomí všechny obsáhnout? Protože vědomí, podstata vědomí, nerozlišuje stejně jako prostor. A co je takovost? I v, v základním písmu Buda vysvětluje, Učí svýho syna buď jako země, protože země na ní dáš výkaly, dáš na ní vonavku, země všechno přijme. Buď jako voda, do vody se vyčuráš, čuránky se odplaví. Do vody dáš oňávku, oňávka se odplaví, buď jako oheň, oheň spálí všechno, buď jako víta, víta všechno odvane. To je takovost. A protože je takovost, proto e, oheň může pracovat, proto. Země může držet, proto voda může týct, proto vítr může vanout a proto prostor může obsahovat všechno, protože je takovost. A podstata našeho vědomí je přesně ta, a co my bytosti jsme? Jenom element, země, element. Vody, element ohně, element větru, element prostoru a element vědomí. To všecko je takovost. Od samého počátku to bylo tak. A stejná, stejná voda, stejná řeka, my ji vidíme jinak, bozy ji vidí jinak, ryby ji vidí jinak, lani ji vidí jinak, vevelka ji vidí jinak. Kdo má pravdu? Takovost má pravdu. Jestliže takto meditujeme, jestliže takto se naladíme, no pak získáme pevné rozhodnutí bodyčity. Pevné rozhodnutí toho, že vlastně naše vědomí od vědomí všech bytostí se nedá oddělit. Naše země od země všech bytostí se nedá oddělit. A ten prostor, ve který žijeme, od prostoru všech bytostí se nedá oddělit. No a získáváme tím vlastně vizi věcí, tak jak jsou. Existují v rámci té totality, Jelikož my nevidíme tu totalitu, my máme každý svoje závislé vznikání podle naší karmy. A ta karma je podle našich počitků. Jeden má rád. Dolky druhý má rád dolky. <laughs> Je to tak. Kdo má pravdu? Takovost má pravdu. Jestliže toto chápeme, tak jsme vlastně otevření hm? pro moudrost takovosti. Transcendentální moudrost. Pak recitujeme sutru srdce s pochopením. Jinak můžeme recitovat sutru srdce milionkrát, ale nemáme žádné pochopení. To znamená ani element oka, ani element ucha. Protože my musíme popřít naší zkušenost na základě konceptu a jmen, který my na realitu nacazujeme. No a pak můžeme přímo realizovat takovost. Jestliže přímo realizujeme takovost, naše zkušenost a dharma dátu se neliší. A tu zkušenost si prohlubujeme. A na základě tohoto prohloubení pak se vynohují tyto překážky. Teď se dostáváme zase k textu, aby jsme se toho chuhnuli. Čili máme tři kategorie překážek, dvě kategorie jsme probrali, to jsou kategorie v praxi důvodů probuzení, pak kategorie v praxi transcendentálních moudrosti. Teď se dostaneme do kategorie překážek, které konfrontujeme v praxi přímé realizace takovosti. Což je praxe stávání se takovost. Buddha je takovost. Takovost je Buddha. Čili jak se staneme tělem darmy, jak se staneme Budhou, tím, že budeme odstraňovat překážky v prohlubování poznání darů. Prohlubování poznání totality pravdy. Tak tedy překážky třetí kategorie překážek, které vlastně patří těm, kteří mají hlubokou zkušenost, Reality jako jedno neduální solcno, tedy překážky spojené s postupem v realizaci stupňů cesty Bodhisattva. No a první stupeň cesty Bodhisattva je spojen vlastně s naplnění praxi štědrosti. Obzvláště ob, štědrost vůči darmě. Máme štědrost vůči majetku, štědrost vůči, jak už jsme se zmínili, štědrost vůči dávání stavu beze strachu bytostem a štědrost vůči darmě. Zde, jestliže budeme praktikovat štědro zvůči darmě, o vzláště tím, že veškeré zásluhy přidáváme předáváme pro dobro bytostí to je vlastně naplnění našich cností. Jestliže předáváme je pro dobro. Všech bytosti, cnosti se můžou naplnit. Jestliže nepředáváme pro dobro všech bytostí, cnosti se nenaplní. A jestliže se chceme stát budhou, cnosti se musí naplnit. Nic nesmí chybět, protože jak už jsme se jak jsme zdůrazňovali několikrát, v realitě žádná ctnost nechybí. Všechny cnosti jsou obsaženy v realitě takovosti. Protože takovost je to, co dává bez rozlišování. Tím tedy, že realizujeme dharmadátu, realizujeme takovost, realizujeme element darmy, jakožto jednu pravdu, která vše obsahuje. Realizovali jsme první vlastně stupeň probuzení, kterému se říká pramudita, což znamená vlastně radost. My máme radost, která se už nemůže být skutečně prerušovaná. My máme radost v, v přímém poznání totality. A ta radost už nás neopustí. Pak tu radost můžeme jedně prohlubovat hlubším poznáním že poznáme první stupeň tedy cesty po jsme od reality nerozluční a víme, že jsme neodvratitelní od stavu budhoství. Pokud se od jevu rozlišujeme, no tak jsme to nerealizovali. Teď v buddhismu mluvíme o dvou druzích nevědomosti. Nevědomost, která je daná nesprávným rozlišováním. Tu Samozřejmě odstraňujeme v Daršana Marga v přímém vidění reality, která nevzniká. Raha tež pozná realitu, která nevzniká. To, co nevzniká, tež nezaniká. Ale vše, co my poznáváme, Vědomím, které se drží známek objektu, vzniká a zaniká. No a jestliže poznáme tedy darma dátu, jestliže poznáme totalitu, jestliže poznáme takovost, co se stane? přestaneme rozlišovat mezi sebou a druhými. Proto ta radost. Ta radost nerozlišování mezi sebou a druhými vlastně nemá omezení. Proto pramudita. No a tím jsme rozlišili, vlastně tím jsme se zbavili nevědomosti dané na nesprávném rozlišování, ale v buddhismu máme dva druhy nevědomosti. Na, na založené na nesprávném rozlišování, kterou opustíme přímým poznáním objektu osvobození, ať už je to mirována nebo takovost. No a spontánní nevědomost. A spontánní nevědomost nás vlastně bude doprovázet až do stavu budouství. Proč? Protože jsme nepoznali, pokud se nestaneme budhou, nepoznali jsme všechny objekty tak, jak jsou. Jestliže poznáme všechny objekty tak, jak jsou, vlastně činné vědomí nevystává. Není příčina není pro vyvstávání vědomí. Není příčina pro, pro co? Pro hledání Vytárka není příčina pro manasikára, pro dělání objektů ve vědomí. Buda pouze zrcadlí. Pokud jsme nepoznali všecko, budeme určitě mít zapotřebí dělat objekty ve vědomí. a tomu se říká pozornost. A co je pozornost? Pozornost je vůči čemu? Vůči známkám objektů, které my chceme proniknout. Je to tak? Čili v prvním stádiu probuzení bodhisatu, bodhisatvu odstraní nevědomost darmadhatu. Stejně tak, jako jestliže praktikujeme vypasanu na základě analytického rozboru reality. No, co se stane? Odstraníme nevědomost vůči nirováně jakožto objektu. No když jsme přímo poznali nirovánu jako objekt nebo takovost jako objekt, co se stane? To naše subjektivní poznání nám nepřipadá skutečný. No a tím pádem, co se stane? Ty naše zašpinění vědomí, ty naše Poskvrny tež se nezdají být skutečný a přestávají nás tolik trápit. To je ten rozdíl mezi probuzenou osobou a neprobuzenou osobou. Probuzená osoba může mít ještě poskvrnění, ještě není arahat, není buddha, ale poskvrnění vědomího tolik netrápí. Právě proto, že v nich nezůstává. Já, proč jsem udělal tak, proč jsem neudělal tak? Já jsem špatný, já jsem dobrý. Hm? To v něm nevystává. Proč? Protože poznal to, co nevystává, a to, co nevystává, když neodchází. A v druhé stupni cesty bodhisattva, vlastně bodhisattva se zbavuje veškerého neetického jednání. Nezná, co je neetické jednání, protože se tak jako předpokladem poznání Darmadátu je praxe štětrosti, že chceme dávat, obzvláště darmu, nebrát, tak předpokladem druhému stupni je, že vlastně se zbavujeme nemorálního jednání a takže máme silnou podporu v proniknutí dalmatátu, v proniknutí totality. Proč? Vlastně my nemáme hluboké základy v proniknutí totality, protože ještě máme nemorální jednání. Čili v druhém stupni probuzení bodhisattva. Bodhisattva realizuje nebo se stane dharmahtu ve kterém už je vlastně neexistuje nemorální jednání. Čili Úspěšně dovršil vlastně praxi síla, disciplínu smyslu, disciplínu kušala samvara. Jak bys přiložil kušala samvara? Samvara? Je disciplína, disciplína dělaní toho, co je zdravý, co je prospěšný. A disciplína e, arta kriya dělání dobra pro druhé. No a teď se dostáváme do třetí, jak v buddhismu, tak i v joze Disciplína je... Podpora, skutečná podpora, čili když máme jsme, úspěch v disciplíně, máme skutečnou podporu pro eh, vlastně eh, osvojení si všech samády, všech dián. všech nadpřirozených sil. Protože ty jsou vlastně spojené s disciplínou. Jestliže nemáme disciplínu, my nemůžeme jít do a zůstat v hlubokých stavech koncentrace. Proč? Protože ta tendence odmítat to nepříjemné a lpět na tom příjemném nejsme schopni překonat, Čili ve třetím stádiu bodhisattva realizuje darmadátu, který se jmenuje výsledek svrchovaného dobra nejvyššího významu takovosti a tak může vstoupit to je můj překlad, <laughs> za účelem studia dármy i do ohně tak velký, jako je celý chyliokosmos e, a nikdy je, není odraditelný, protože uspěl v samády, uspěl v dáraný, není odraditelný od toho nejvyššího cíle, což je pro buddhisty, budhovství. To znamená, že dosáhl takový přesvědčení, který ani diamant nemůže rozbít? Hm? Proč protože uspěl v meditaci? Proč naše přesvědčení, Chvilku tak, chvilku tak, protože jsme neuspěli v meditaci a neosvojili jsme si dáraný a neosvojili jsme si samády. No a teď přichází ty bůmy, které jsou spojené, to jsou bůmy, které jsou spojené s disciplínou a s koncentrací. Teď, jelikož koncentrace v nás dozrála, Docházíme k hlubšímu a hlubšímu proniknutí moudrosti darbadátu, moudrosti takovosti, moudrosti transcendentální, moudrosti, že v naší zkušenosti my nemůžeme dosáhnout nic. To, co dosahujeme, to jsou naše představy reality, ne realita samotná. No a v, této, v tomto čtvrtém stupni hm, bodhisattva si osvouje vlastně těch 37 důvodů probuzení. A protože si osvouje 35 eh, 37 stupňů probuzení, který jsme rozebrali, proto vlastně se oddaluje od jakéhokoliv chtíče. Ani nemá chtíč na darmu, protože je stále ve stavu rovnoměrného úsilí. Už si osvojil samády. A co je samády? Jak si osvojíme samády? Stavem rovnoměrného úsilí. rovnoměrné úsilí vede k jednobodovosti vědomí. A jednobodovost vědomí, jestliže se stane přirozená, to je samády, nic jiného. čili ve čtvrtém stupni provuzení bodhisattva. Bodhisattva se oddaluje od eh, veškeré chtíče. Protože si osvojil tři druhy úsilí úsilí, jako samyak pradána. To znamená nenechat ve svém vědomí pokračovat jakýkoliv nezdravý stav mysli. Jestliže se nezdravý stav... Nenechat vystat nezdravý stav mysli. Jestliže se objeví v tom okamžiku ho nenechat pokračovat. Ne... Tím, že ho potlačí, ale že ho chápe, pronikne. To je ten rozdíl. Jestliže ho pronikne, sám zanikne, nepotřebuje žádné úsilí. Protože jsme ho nepronikli, tak sám nezanikne, potřebujeme úsilí. A jestliže potlačujeme něco, vlastně potlačujeme sami sebe, protože už jsme získali v prvním stupni poznání totality. Tím vidíme, že cokoliv potlačujeme, my potlačujeme sami sebe, protože my patříme té totalitě. pak úsilí v, v akumulaci nahromažďování toho, co je zdravé, co přináší štěstí nám i všem bytostem. No a to, co úsilí, dělání toho, co prospívá bytostem. No a pak už může jít jenom hlouběji, protože jeho úsilí je vyrovnané. A jak jde hlouběji? Tím, že medituje na opravdě. Čtyři vznešené pravdy jsou i vlastně jedna pravda. Pravda takovosti. V pojetí nového budismu pravda utrpení, pravda strasti je pravda bytí ve světě. Pravda být založen na tomto světě. Jelikož jsme založení na tomto světě, i když se staneme arahatové, budeme trpět. To je pravda založení. Proč? Skutečná pravda utrpení je samská ducha. Duka všech formací. Cokoliv je stvorené, i když jsme pronikli realitu, jednoty, No, stále žijem v tom stvořené. Hm? My jsme tam založený. Je to tak? Já tak v tom. <laughs> Dobře, Co pak máš na srdci? No napadlo mě třeba, že je realizovaná bytost? Je stále ve stavu utrpení, protože tělo je utrpení. V momentě, kdy se nestatužně už vlastně zničím jenom s takovostí, se stavem Stejně paralizací. bude nemocný taky, stejně zemře. A nestatužní se z toho nemocí. To samozřejmě. To už realizoval na prvním stupni. Aha, tak ne? tam není mentální utrpení. Je tam fyzické. Men tam fyzické utrpení. zůstává. Tomu se říká Anli v čínštině. Hm? Anli Pratištita. Pratištita ducha. Pratištita je vlastně jak by přeložil Pratištita? Pratištita, a no, Být založen. Hm? Od, od situace, my, jsme, my jsme v té situaci, že jsme se narodili, tak e, ať si to prejeme nebo ne, musíme zemřít. To, co se narodí, se zemře. Hm? No to je ta duka. Hm? I když získáme osvobození, no, stejně zemřeme. Hm? No, stejně budeme nemocný. <laughs> Protože jsme ta jsme založení. Ale nirvána je a ta takovosti a ta Není na ničem založena. My jsme založení. Protože jsme založení, no, tak jsme v pravdě založení. No a ta pravda založení je na čem založená? Na takovosti nesprávného jednání, protože ulpíváme. A Bodhisattva ale se nechce zbavit ulpívání. Kdyby se zbavil úplně ulpívání, co se stane? No tak se nestane Arahat. Tak on proniká tím ulpíváním a používá ho, aby získal čím dál tím lepší vtělení pro dobro všech bytostí. Hm? To je cesta Bodhisattva. Až úplně může proniknout do pokud úplně neproniknou darmadátu, jestliže se odpojí od procesu probuzování, no tak se nestane budhou. Čili bodhisattva, i když pronikne všechny samády, prázdnoty, samády bez znaku objektu, samády bez eh, Tíče, což jsou vlastně vrata k tomu, co je nestvorené, stále se musí vracet. A vrací se, až získá, až se stane tělem darmi. Hm? To je ideál bodhisattvou cesty. No a co poznává v té Jestliže medituje na pravdě. vlast pravda, eh, eh, pravda utišení, hm. pravda utišení je jediná pravda. To je ta původní pravda. No a pravda cesty, to je ta střední cesta, která vede k utišení. Čili ta pravda utišení obsahuje všechny pravdy. V pravdě utišení všechny pravdy jsou obsaženy. To je, co bodhisattva poznává v pátém stádiu probuzení. Právě proto vidí, co vidí, to, co popisuje Sandy Nirmočana sutra, že ty, ty rozdíly jsou dané mentálními faktory. Vlastně z hlediska totality ty mentální faktory, které dělají rozdíly, jsou stejný ve všech bytostech. Stejnost mentálních faktorů, který rozlišují bytosti. To už je hluboká realizace. Protože my rozlišujeme mentální faktory, tak vidíme, ten je hloupý, ten je jiný než já, já jsem chytrý. <laughs> a ten je chytrý, ten je lepší než já, já jsem blbý. <laughs> to jsou mentální faktory. Pouze a jen mentální faktory. Ty mentální faktory dělají to rozlišení. Ve, ve skutečnosti žádný rozlišení takový není. No a tak v pátém stupni, kdy proniknul pravdu, vlastně se absolutně zdokonaluje v Diana. V tretím, ve třetím stádiu už se zdokonalil a teď to zdokonalení je spojeno s čím? S dozráním všech faktorů probuzení a s Absolutní moudrosti poznání toho, že pravda jenom jedna. Kam isatyam, dvě ty na to máš stejný v hinduismu, stejný v buddhismu. Existuje jen jedna pravda, druhá neexistuje. To říkají vlastně všichni moudří muži. A my se hádáme o čem? My se hádáme z hlediska yogačáry, my se hádáme o faktorech vědomí. Hm? Ale z hlediska vědomí samotného ty faktory vědomí jsou rovnoměrné. Hm? To je hluboký samády. No a tím pádem je otevřen Pro stále hlubší realizaci, tím, že pronikl jednu pravdu. No a v šestém stádiu Bodhisattva realizuje dharmadhatu, který je bez rozdílu mezi čistotou a poskleněním. Protože realizoval jednu pravdu, my recitujeme každý den vtrů srdce, ne, ani čistý, ani nečistý. Ale aby jsme to realizovali, musíme projít tímto postupem. Ale jestliže to pochopíme, pak to přemění náš vlastně postoj k meditaci. A proč přestává rozlišovat mezi čistým a nečistým? Protože v něm dozrála transcendentální moudrost. A protože v něm dozrála transcendentální moudrost, tak může jít nad veškeré znaky objektu. A to je sedmý stádium. Probuzení Borisatu. Tedy v sedmém stádiu probuzení Borisatu, vlastně bodhisattva pronikne plně iluzornosti všech znaků objektu. přesto to neznamená, že je nepoužívá. To neznamená, kdyby je nepoužíval, tak by to bylo v protikladu s tím, že se učí medicínu. Používá je, ale nemůžou se už stát objektem ulpívání. Takže on je vidí stejně jako my? vidíte znaky toho objektu, barvu, tvár. Je... Práv... Musíš být probuzený bodysvatov, abyste na to mohl odpovědět. Ale samozřejmě, že vidí, kytka je kitka budík je budík, protože on vyrost, jak říká Buddha. Já je louké samutio v jakékoliv jsou konvence světa, Buda je používá, no, na ty, ale neupívá na nich, hm? ale používá je. Budík je budík, probuduje budík, pro nás je tež budík. Hm? Ale my myslíme, tento budík je e, e, takový, třeba je lepší, když budu být onakej, <laughs> je to tak. Hm? No, tak, takové, takové věci nevystávají v budově, ani v realizovaném bodysatově. Proč? Protože vidí v rámci té totality. Já si ptám, protože jste říkal někdy dříve, že by bytost musí vyvinout určitý mentální úsilí, aby rozpoznala, že před ním stojí. Jo, určitě. to Tomáš si vůk, třeba. Určitě. Jako určitě. Určitě. Budha je v tomto stavu vědomý. Hm? Protože on nebere vysoce realizovaný bodhisattva tež. Jestliže věříme hm, tím hm, spisům, hm? třeba dogen, když praktikoval v Číně, hm, tak seděl dva roky vedle toho souseda, a nevěděl, kdo je jeho soused. Nepoznal. Až když mu řekl, já jsem seděl dva roky vedle tebe. Aha. Tak byl hluboce v Zenovým samádi. Potom mu dal mistr transmisy. A ten žák za ním potom přišel. Protože věděl, že realizoval. To neznamená, že nevidí, ale nezajímá ho, jestli z jaký seš vesnice, z jaký, jsi, ne, ne, jaký máš ne, ne, plány, a co chceš a tak dále. Hmm? Co ho zajímá, to je ten stav samády bez ulpívání na znaku objektu. Hmm? Proč? Protože poznal, že veškeré objekty vystávají ve vědomí. Čili co poznal? Poznal v sedmém stádiu. Tady začíná opravdu se blíží k realizaci. Od šestého stádia to začíná jít opravdu do hloubky. Čili se stává, jeho mysl se stává svobodná. Od vlastně šestého, sedmého stádia probuzení bodysatva získává ten horizont nekonečný svobody, která patří vědomí a která patří té? Proč? Protože v sedmém stádiu probuzení získal dharmadátu, ve kterém není rozdílu v nimita, není rozdílu ve znacích objektů. To neznamená, že on nevidí ty, ty objekty, ale vidí je jako bez rozdílu ve znacích. To znamená, že tohle, to neznamená, že tohle není budík, tohle to není já nevím, co to ani je. <laughs> Ale jeho mysl tam jak, nezůstane. Jak já rozliší ty objekty, když, když vlastně nevidí? Protože je předtím poznal a když je předtím nepoznal, no tak se nezabývá jimi. Nebo ne, neocenuje je, že je takový a makový, že by měl být jiný. Protože pochopil, že dostal se do té hloubky, do kdy. Všechny nimita, všechny znaky objektu jsou rovnoměrné. Hm? Pak může získat mistrovství v meditaci. Takže to, že ty znaky objektu jsou rovnoměrné, neznamená, že jsou stejné, jenomže mají stejnou hodnotu všechny. Mají stejnou hodnotu. Já. Samozřejmě, že stůl není židle. <laughs> To, to by byla blbost. No to... jo. A to už je definitivní takhle, nebo to je jenom jako v ústraní pro toho bonusatu, nebo. To je, že získal mistrovství, tady máme 6. 7 stupeň, sedma páramí je páramí upája prostředku. Jak získáme mistrovství prostředků. Protože my vidíme ty objekty, ale neulpíváme na jejich znacích. Právě proto jeho nic nerozhází. Ten objekt, který dělá radost, on si z něj může udělat objekt, který je, je, je nepříjemný. A ten objekt, který je nepříjemný, on si z něj udělá objekt, který je, dělá radost to, není vázán na ty, ty znaky těch objektů. No ale to vlastně poznáváš i nemusíš se dostat do tak hlubokého stádia poznává, že jestliže studuješ meditaci na nečistý, tak můžeš si to je i v teravádě, v teravádě to tolik není, ale v severním buddhismu, když studuješ nečistý, tak si odstraníš si kůži z lepky a lepka začne zářit v zá, do té záře se ponohíš a máš e, e, samády čistýho z nečistýho. Všechno můžeš přeměnit, protože ty vidíš, že ty znaky objektu jsou klamný. Tak, to je to hluboký stádium realizace. Jestliže si ho dosáhl, no pak můžeš používat prostředky, protože neulpíváš na znacích objektů, abys vedl bytosti, tak je můžeš výst, Jestliže ulpívají na něčem, hm? tak jim ukážeš nesmysl toho ulpívání, protože ty sám neulpíváš. Hm? A jestliže jsou odpuzování od něčeho, tak jim ukážeš krásu toho, od čeho jsou odpuzováni. Jestliže jsou pritahováni něčím, tak jim ukážeš tu, tu vlastně ošklivost. ošklivost toho. Protože on sám už na tom neulpívá vůbec. Na tom pojmu ošklivosti nebo na tom pojmu krásy. Protože on se nedrží těch znaků objektu. Ale my se držíme těch znaků. Pěkná holka i pěkná holka. <laughs> no a tam za pohledu, že tam jako samáhy, tak potom já vlastně můžu pracovat s těmi vizualizacemi, jako s tou lebkou například, tak potom vlastně i kreativně. Nebo... Kreativně, samozřejmě. No, co je spásný prostřed? No to je kreativita. Vlastně ukazuješ pak máš schopnost ukazovat bytostem vlastně iluzorní přirozenost jejich poznání. No a tím je vlastně vedeš v dárně. No a po dnešek by to stačilo, zítra tedy ukončíme druhou kapitolu a naznačíme třetí. Jinak v mnoho okay. informací vede k čemu. Hm? Mm. <laughs> tak to necháme, uděláme malou pauzu, nebo... Tam byl ještě na mentální Hm? Říkal Bander, mentální módko. Mentální módko. No, tak tam potom je to i až ten prýžnej módko. No tedy jsi expert, měl bys nás počítat. A průjmu je taky v iOSu mnoho druhů, že? a zácpy je taky mnoho zácp. Momentálně zácpa vypadá možná prostě. <tějí> <tějí> měl bychom teď nějakou dáraní tuším, vlastně že v anglicky Tak dáraní už máš. Namo, Ratnatra, Yaya, ya, Namo, Haryá, Valkytešvá, Yaya, Bodhisattva. Abychom mohli vytvářet skutečnosti takový, jaký potřebujeme. To bych musel být na bodhisattva na tak vysokým stupni realizace. Hmm. To mě přeceňuje zase. <laughs> tak aspoň nějakou nižší. <laughs> Já jenom můžu být inspirován he, těmi moudrostmi, ale ještě nejsem autorizován, abych předával něco, co jsem neproniknul. <laughs> ale ty ten ideál je tak inspirující, když ho člověk pozná, že ho nepustí prostě. No o to se jedná, že Ten ideál bodhisatoství, ty, ty realizace totality, je ten nej... Ačkoliv je tak těžko pochopitelný, je ten nejhlubší... Ideál, co, co si yoga vytvořila. No ale ať už meditujeme jakoliv, jestliže máme jistou intuici hm? Ty, toho celku, no tak to je velká pomoc v meditaci pak meditace je daleko jednodušší. No ale tu intuici celku, to nám bude ze začátku unikat stále. Pak míň, pak míň, pak míň, pak méně. No a pak je ta realizace. No a co je Praxe je důležitá právě předávání těch zásadů pro dobro všech bytostí a v našich malých, malých, malých dimenzích dělat něco dobrýho, nejen pro sebe, ale i pro druhý. O to se snažíme a tak žijeme naplněným životem. Je to tak?